Я був не на головному напрямку, а на Дрезденському. У Дрезден разом із штабом фронту з усієї групи «Голос» потрапило нас двоє, я і Ольга. Перші дні в Дрездені. Незадовго до нашого приходу на місто, хоча у цьому вже не було ніякої воєнної потреби, налетіла армада американських бомбардувальників. Тисячі бомб перетворили колишню столицю саксонських королів у палаючу руїну. Ходили ми дивитись в палат Августа Прекрасного, Дрезденську галерею, точніше те, що від них залишилось. У напівзатоплених штольнях за містом були знайдені Сікстинська Мадонна, картини Рембрандта, Рубенса, Ван Дейка та інших знаменитих майстрів. Багато картин, я бачив їх у штабі, були у жахливому стані. Лак потріскався, в деяких місцях набрякли фарби, відстали від полотнини. В Дрездені на Ельбі ми зустрічали перемогу. Ішли вулицями, запрудженими військами. Десантники у маскхалатах, не випускаючи зброї з рук, спали на теплій броні Т-34. Їм не заважали ні святкова пальба, ні пісні й танці під запальні звуки сотень гармошок. Ротний кухар, надиво схожий на нашого Абдулу, щедро обдаровував солдатською кашею німецьких дітей, які вишикувались у довгу чергу. Яскраве сонце племеніло у чистому небі. Як звати тебе, капітане Михайло? раптом запитала Ольга. Березняк, Євген Березняк. А тебе, комарику, Ліза, Єлизавета Гологоцька. От і познайомились, капітане. Підійшли до руїн Свінгера, колишньої резиденції Саксонських королів. З репродуктора почули Москву урочистий голос Левітана. Перемога, дорогі співвітчизники! Перемога! Вільного часу було багато. Я займався узагальненням і вивченням зібраного матеріалу. Для цього мене з Ольгою і залишили при штабі. Заразом впорядкував свої записи, зроблені відразу після виходу з ворожого тилу. Вийшов щоденник. Аж ось мене і Ольгу викликали до штабу і вручили документи. Видали продовольчі талони на дорогу. І почалося для нас мирне життя». Через чверть віку. Усі ці роки мені дуже хотілося зустрітись із Василем Степановичем, моїм учителем по розвідшколі, подякувати за все, що він для нас зробив. Після демобілізації я знову завідував міським відділом освіти у Львові, а потім очолив управління шкіл Міністерства освіти Української РСР. Часто бував у Москві, розшукував Василя Степановича. Зустрілись ми в 1969 році. Правда, мене Василь Степанович розшукав ще раніше, після опублікування у «Комсомольській правді» повісті «Місто не повинно умерти». Поздоровив. І ось ми сидимо у затишному номері готелю «Юність». Василь Степанович у цивільному, персональний пенсіонер. Скільки ж ми не бачилось? Мабуть, чверть віку. Рапорт, пам'ятаєш? А таки вийшов з тебе розвідник. Я одразу відчув, буде пуття. Особливо після історії з цигарковою фабрикою. Пригадуєш? На корупції намальована запалена цигарка. З неї і почалося наше перше завдання в розвідшколі. До того ми відпрацьовували стрибки з парашутом вдень і вночі. Нічний стрибок вимагав особливої психологічної зібраності. Було і таке практичне заняття – ходіння вночі по азимуту, пробиратись по стрільці компаса у пункт Б через Байрак і ліс, старе кладовище. І треба так пройти, проповзти, щоб ні звуку, зняти вартового, підкласти міну. Так от, про перше завдання в розвідшколі, про історію з цигарковою фабрикою. Мені, людині, ні звідки належало роздобути якісь документи, щоб влаштуватися, а вірніше, легалізуватися на цигарковій фабриці. Легалізувавшись, я повинен був зібрати розвіддані, які мають якесь значення. Розпочалась моя операція дуже вдало, і це завдяки талантам напарника. Ми жили в одній кімнаті, сиділи за однією лавою, у поході їли з одного казанка. Нас прозивали двома мушкетерами Нерозливода, і ми дійсно були нерозлучні, я і Олег. Це був друг, про яких кажуть, хороший друг, ліпший ста родичів. До того ж, я не зустрічав у своєму житті людини обдарованішої, яскравішої. У він, як і я, прийшов після двох років підпілля. Був сміливий, відважний, метикуватий, холоднокровний, винахідливий, артистичний, швидкий у рішеннях. Одним словом, якщо вираз «природжений розвідник» взагалі прийнятний, то перш за все він стосується Олега.